Пошуки смислу ламають іграшки, у віднайденій непотрібності поселяється життя. Я таки полюбив себе, але всі мої ближні – долина нарцисів. Скапують звуками вени Бетховена, це музика на похоронах любові відходить у місячне сяйво.